MOLLY Végül is hová mész? kérdeztem Mézentől két héttel karácsony előtt. A Sky-szigetre, válaszolta. Magamban néztem, és azt láttam, hogy a hebridákra van most szükségem. Olyan messze? Az irodájában voltunk. Én a diványon ültem, ő pedig az aznapi előadásokat összesítette a számítógépen. Úgy tervezte, hogy másnaptól év elejéig bezárja a boltot. Az azt megelőző fél órában olyan közel került hozzá, mint még soha.